І тільки ця порожнеча всередині. Але в нього була дружба короля, і він любив Генріха. І зраджував заради своїх цілей. Брендон застогнав, стіпавши зуби. Часом він був бридкий самому собі. Він змусив себе відволіктися від похмурих думок, почав думати про майбутню місію, про мері Тюдор. І поступово на його губах з'явилася посмішка. Крихітка Мері. Вона була така чарівна, така кумедна. Брендон проводив з нею багато часу. Це був необтяжливий і вигідний обов'язок. Розбещене дівчисько, принцеса була такою дотепною, живавою, хитрющою, мов лисичка. Була б у нього молодша сестра, він би хотів, щоб вона була такою ж, як Мері Тюдор. Недарма Генріх так любив сестру. Він балував її до того моменту, поки її витівки не зачепили його волі, а цього король не прощав. Брендон тоді навіть злякався за принцесу. Коли вона від'їжджала, він вийшов попрощатися з нею, хоча міг викликати цим гнів короля. Та все ж. Чарльз був прив'язаний до принцеси Йому навіть бракувало її перший час А потім він її забув Навіть став байдужий до чуток про неї У нього були свої турботи Обов'язки при королі, командування суднами під час бретонських боїв на морі, потім посада маршала у війнах із Францією, бої, переговори, перемоги, усвідомлення того, що хоч він і чудовий воїн та адміністратор, але нікудишній стратег. Зате він був непоганим дипломатом, і здача міста Турне, по суті, була його заслугою. Чи був у нього час на спогади про милу дівчинку, який він колись був так відданий? Особливо, коли він майже скорив королеву Нідерландів. Майже. Інколи Чарльз думав, що якби Генрік зі своєю часом безтактною напористістю не втручався в їхні стосунки, сам Брендон досяг би куди більшого у стосунках з Маргаритою. А так вона була просто шокована явним нав'язуванням їй чоловіка. Але Генріх не полягав. Він завжди хотів одержувати те, що йому потрібно. Причому завжди був переконаний, що це необхідно Англії і так хоче Бог. І тепер, повертаючи сестру із заслання, він вважав, що найкраще для неї стати дружиною старого чоловіка, який однак був королем могутньої країни хоча мері з самісінького дитинства привчали, що принцеси мають особливу долю і їх призначені служити і скорятися. Та все ж, коли Брендон думав про неї, він уявляв її незграбним, норовливим, тонконогим дівчиськом, але з чарівним обличчям і посмішкою херовими. Він мимоволі відчував жалість. Однак усе це дурні сантименти. Він зробить усе, як належить. Доставить принцесу і дорогою настроїть її на потрібне ставлення до Франції, союз з нею, про чому, як звелів король, жодним словом не натякаючи на майбутній шлюб. На цьому ж особливо наполягав канцлер Вулсі під час їхньої останньої зустрічі, і це заінтригувало Брендона. Щось тут не так. Звичайно, Мало яку юну дівчину порадує звістка про шлюб з людиною, яка може бути її дідом, але Людовік – король Франції, і шлюб з ним підніме принцесу надзвичайно високо. Адже саме до цього її поволі готували з дитинства. Хоча три роки, які вона прожила далеко від двору, Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять – це пора зможніння людини, час формування особистості і кристалізація власної думки. Ось тут-то й була проблема. Що відбулося з Мері за цей час, крім фізичного дозрівання? Вона ж завжди була норовливою і неймовірно зухвалою особою. Брендон згадав, якого глузливого, зловтішного, навіть жорстокого листа надіслала вона Генріху з нагоди смерті його первістка, намагаючись помститися брату за його немилість. Нерозумно. Генріх тоді був надзвичайно лютий, і Брендон, розуміючи його, теж сердився на принцесу. І питається, чого вона домоглася? Генріх уже збирався повернути її до двору, а в результаті сказав, що знати її не хоче і більше не згадував про неї. Навіть коли Катерина починала просити його про милість для принцеси, Генріх холодно уривав її на півслові. Однак він пам'ятав про неї, адже вона була його сестрою й англійською принцесою. І він виділив зі скарбниці значну суму – три тисячі фунтів на її отримання. Суму, яку вони з вулсі так розважливо привласнили собі. Так, для Брендона залагодження цього питання було чи не найважчим, однак він сподівався, що давня симпатія, яка пов'язувала його з принцесою, допоможе йому. Зрештою, він досвідчений інтриган, а вона, по суті, стала провінційною леді, так що йому легко... Дасться обвести її навколо пальця. І все ж. Усі ці чутки, що принцеса дуже розумна, що веде власні справи, причому непогано дає їм раду, і ці звістки про її надзвичайну вроду, з одного боку статус особи королівської крові миттєво перетворює жінку на сліпуче створіння. Але з іншого, Мері у дитинстві була настільки чарівною, що його б не здивувало, якби чутки не виявилися перебільшеними. І зненацька він відчув інтерес, а з ним і нетерпіння. Так, йому треба поспішити. Йому хочеться швидше виконати доручення і знову познайомитися із загадковою опальною принцесою. І завтра він виїде якомога раніше, хоча ні, попереду в нього ще зустріч з дітьми. Погода, яка спочатку сприяла подорожнім, незабаром зіпсувалася. Непроглядні тумани вкривали все навколо, викликаючи лихоманку, кілька людей з почту захворіли і довелося по дорозі залишити їх. До того ж, помічник Брендона Томас Болейн виявився хитрішим, ніж про нього думали, і вже наступного ранку після повернення Чарльз зі Стілнеса попросив дозволу з'їздити у свій замок у Кенті, куди нещодавно прибула з Нідерландів його старша донька Мері Болейн. «Мені дуже хочеться побачити її», – говорив сер Томас, не зводячи з Брендона своїх темних виразних очей. Ви ж розумієте, сер, як це – сумувати за дочками? А так би я і зустрівся з моєю Мері, і навіть привіз би її з собою. Я ж приєднаюся до вас за першої ж нагоди, і зважаючи на те, що моя дочка зараз нічим не зайнята, а її високості треба буде сформувати почет, то моя Мері цілком може увійти в оточення Мері Англійської».